a ničím nerušený pondelkový večer. Moje meno je Rastislav Rumán, som koordinátorom národného obrodenia a budem vás prevádzať dnešnou reláciou ako ďalej na slobodnom vysielači. Myslím, že zopovedne môžeme povedať, že strácame dôveru a akúkoľvek nádej, že vládna moc či správa štátu tvorená z politických strán v tzv. zastupiteľskej demokracii má akúkoľvek šancu na reštart, opravu či rekonštrukciu.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 nášho, nie ich štátu akceptovať, dokedy budeme očakávať, že práve ďalšími voľbami sa niečo zmení, veď len idiot opakuje istý proces stále dookola, očakávaní iného výsledku Stačilo. Národné obrodenie patrí všetkým ľuďom citiacim potrebu zmeny. Má víziu, ktorá by na novo pomohla naštartovať toľko očakávané potrebné a nevyhnutné zmeny v spoločnosti, pre ich zachovanie, prosperitu a humánny vývoj zmeny, ktoré sú potrebné pre každého z nás. Poznaj minulosť a pouč sa z nej. Nie nadarmo je potrebné tuto vetu opakovať stále dookola. Jedine znalosťou dejov minulých pochopíme našu cestu a konečne nezopakujeme chyby, ktoré nás prevádzajú naprieč celou našou históriu. Preto, ak chceme vedieť, ako ďalej potrebujeme ľudí informovať a vzdelávať, aké deje prebehli, nielen na našej planete,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 No nie tej, ktorú poznáme z učebníc. Pozrieme sa na alternatívny, no podľa všetkého pravdivý pohľad na dejiny našich predkov. Mojím hosťom je človek, ktorý sa tejto téme venuje s hlbokým rešpektom, zanietením a roky hľada súvislosti, ktoré boli zámerne prehliadané či nimazávané. Privítajte so mnou Oskára Svengroša, autora rozsiahlej publikácie Pravdivé dejiny Slovenov a Slovanov. Oskar, vítaj medzi nami. Aj príjemný podvečer všetkým poslucháčom a e... slobodného vysielača. Počúť ťa kusok slabšie, tak beriu ťa na breži kusok zdvihnúť. Dnes môžeme, tak, môžete, samozrejme, vypážení poslucháči taktiež volať na telefónne číslo do štúdia 421 48 381 0101 alebo písať na e-mail studiozavinačslobodminisielace.sk Takže, Oskar, e, skončili sme, e, ty určite vieš, kde sme presne skončili, čo sa týka našej slovanskej histórie. A, e, začneme pekne z tam, kde sme skončili minulé. Nech sa ti páči. A, skončili sme naposledy a, na strane 30. A, odhalili, alebo podhalili sme teda m, históriu okolo Panonského mora, ktoré ja som ano. pracovne nazval a, Veľká morava, pretože termín Veľká morava a, bol v 18. storočí dobnerom vymyslený, to sme takisto hovorili, ale nadviazal som na ten termín vzhľadom na to, že v našom prostredí je to pojem známy, tak som nazval to naše Vnútrokarpatské more Veľkou moravou a rozprávali sa, sme si teda o tých rôznych nálezoch, ktoré, ktoré, ktoré boli objavené o prítomnosti fyzických teda tých obručí o prítomnosti teda toho názvu jazera v slovinskom prostredí a ďalšie súvislosti, ktoré s tým teda súviseli. No a dneska by sme teda pokračovali, nadviazali by sme na, na tento koncept, ktorý bol predstavený stranou 31 s názvom kapitoly Akým jazykom rozprávali obyvateľia Veľkej Moravy pred osem rokmi? My sme mm -hmm. ešte predtým takisto hovorili, že uh, my Slovania, teda sme v dominantne, uh, v našich génoch je zastupená H skupina R1a a že tá podľa Klossova sem uh, pred ako predstaviteľia, tejto, alebo nositeľia tejto haploskupiny a prišla do oblasti Balkánu dnešného um, Srbská, a Bosny zhruba pred 9 až 10 tisíc rokmi a prišli teda do toho vnútrokarpatského priestoru, kde sa podľa všetkého rozkladalo v tom čase ešte rozsiahle more a oni sa teda tí naši predkovia, nositeľia po skupinie R1A postupne roštili po tomto pobreží a, teda tým východným a západným smerom a niekde hore <kým> došlo teda v severných Karpatov k tomu a, prelínaniu no a títo príchodzi teda nejakým jazykom rozprávali a poďme sa teda pozrieť, že akým jazykom teda mohli rozprávať obyvateľa Veľkej Moravy, teda po breží tohoto vnútrokarpatského mora, cel, celej vlastne karpatskej Kotliny pred 8000 rokmi. Takže ideme na text. Samotná udalosť vytečenia nutrozemského mora, ak sa budeme držať oficiálne chronológie, uh, udiala niekedy pred 8000 rokmi. Vtedajší obyvatelia Moravania zaznamenali samostatnú, samotnú udalosť, ako aj geografické reálie s ňou súvisiace v svojom jazyku. Niektoré z týchto geografických prírodných prvkov jesujú do dnes a ich mená napovedajú o jazykovej výbave Moravanov pred 8000 rokmi. Závažným jazykovým prvkom odkazujúcim do dávnej minulosti je pomenovanie riek tečúcim do mora Morava. Z uvedeného je jasné, že rieky dostali mená ešte v čase, keď jestovalo v strednej Európe more. More, morava, veľká morava, ale aj maruša, latinský morus, mura či muráň a slana, sú dodnes typické slovenské a slovanské slova. Udalosť vytečenia mora bola prenášaná ústnym podaním z pokolenia na pokolenie a dochovla sa opäť v slovenskom prostredí obyvateľov Slovenska, Slovinska, Ukrajiny a Pomoranska. Vysoký výskyt rôznych verzií povestí o vyliati mitologického jazera na Turcii je spojený s migráciou stredoslovenského hovoriaceho obyvateľstva južných oblastí z Ponitria a z oblasti Matry, ktoré v dávnych dobách boli obývané, om, obmývané vodami vnútrozemského mora. Nie je vylúčený ani vplyv valažských tradícií z oblasti Transylvánie. Nasleduje mapa, kde je krásne zobrazená červenou to vnútrokarpatské more, je tam zobrazená Pannonia, sú tam uh, zobrazené prvky ako uh, Turan Silva, ako Transilvánia, je tam zobrazený Maribor a Ptuisko, čo sme hovorili, teda, že sa tam zachoval, uh, teda máme písomné záznamy o tom, že tam uh, dve obce mali uh, dovetok, že ob jazeru, to znamená pri jazere a vidíme aj tú logiku na mapke vlastne hornej a dolnej Pannonie, ako tá Zrejme Horná panónia bola vytečená ako prvá a tá Dolná palonia v, e, v neskôršom období preto asi pravdepodobne došlo na delenie Horná a Dolná Pannonia, ktoré vlastne je v súlade s pomyselným vytekaním alebo znižovaním hladiny, hladiny a, vtedajšieho mora alebo jazera. Poďme na text ďalej. Z toho vyplýva, že naši... Priami predkovia túto udalosť reálne zažili. A nielen zažili, ale ju aj kvetnato popísali a tieto opisy dodnes dochované v názvoch geografických útvarov, ktoré boli priamo účastné v úvodovkách v dávnovekej kataklizme. Poďme konkrétne. A prvým je teda kňaz Turán, ktorý sme v minulom rozprávaní teda spomínali v súvislosti s vyliatím mitologického jazera, ktorý bol hlavný aktér hlavný, alebo jeden z hlavných aktérov celej tejto udalosti. A tento kňaz Turán predstavuje turánsky les, je to pohorie, v ktorom bola zúraná brázda podľa mitológie, odkiaľ začal vytekať Ister. Turánsky les, latinsky Turan silva, dnes poznáme ako Turan Silvánia alebo Transylvania. Presne v Transilvanii vlastne sa nachádza prielom Dunaja, ktorý vlastne vyteká z tejto pomyselnej plošiny náhornej. A, e, von teda cez to Valaško vyteká a uh, ten Dunaj teda, vteka potom ďalej do Čierneho mora. Ten prielom uh, je dneska známy ako železné vrata a keď sa pozrieme aj na fotografiu, ktorú máme, má, mám teraz zobrazenú v knihe, krásne vidieť strmé svaly, doslova vyzerá to ako prasklina, ktorá v určitom období teda mohla vzniknúť ako následok určitých uh, procesov uh, charakteru uh, ničých nič procesov, nenapadáme ja teraz to správne slovo, kataklizmických procesov, tak. tak, tak. Ďalší, ďalší pojem je takzvaná, alebo ďalší ten prvok bola uh, Panna Margita, ktorá bola nazývaná aj Biela Panna Margita, alebo Panna Margita, alebo Mara, čo smeruje aj k tomu uh, nášmu moru. A tá bola zajatá týmto kňazom Turanom a potom prišiel osloboditeľ, ktorý vlastne oslobodil tú pánu Margitu tým, že vlastne more vytieklo a krajina bola oslobodená. Samotné je meno vypoveda o tom, že ide o zosobnenie mora, moravy, do podoby krásnej panny Mary Margity. A ďalej v Juranej brázni je panna oslobodená, vzniká nový svet to je vlastne viac menej citácia z tých našich mytológií. A Nový svet je práve to územie, ktoré vzniklo vypustením jazera, teda mora. V historických zdrojoch je známe ako Panónia, odvodené doslova od slovenského slova panna. Panónia je dokonca v historických análoch delená na hornú a dolnú, to som už pomínal, a hranica medzi hornou a dolnou panóniou v hrubých rysoch sleduje pobrežnú líniu, na ktorej sa odtekajúce more akoby na nejaké obdobie zastavilo. Z vyššie spomínaných zdrojov vieme, že more nevyteklo celé naraz. Najprv vyteklo z územia hornej panónie, v tom istom čase sa aj horný tok uh, ty si premenil na obrovské močaristé územie, Dolný tok Tisy a Sava ešte tvorili múrsíske močiare a múrsíske jazero. Trošku odbočím, toto nám v 6. storočí spomína Jordan. V ďalšej fáze postupne jazero zrejme vyskychalo a po určitom období vzniká ďalšie nové územie, Dolná panónia. Nadýchol si sa? Nič? Dobré. takže... Výoraním brázdy, ďalší prvok, uvoľnením priechodu otekajúcej morskej vody vznikol silný prúd vody veľiacich sa z prieseku Turansilvánie, teda Transilvánie, Bystrina alebo Bystrá. Ten silný prúd mal teda, teda názov teda Bystrina alebo Bystrá. A tá Bystrina bez B na začiatku je Ister. A ten sa dochoval v historických analov skrátenom tvare teda ako Ister, len pre zaujímavosť, v moskovskej oblasti dodnes jestuje rieka rovnomeného mena Istra a nedaleko z Venigorodu rieka Istrica. Čiže je to očividne slovanský, slovanský názov, ktorý je bol spomínaný v danej oblasti už minimálne, Teda ako sme spomínali vo prechádzajúcich častiach v prvom storočí a v druhom storočí antickými autormi. Ďalší prvok Východná časť Veľkej Moravy sa premenila na rozsiahle barinaté pláne, kde ešte dlhú dobu nebolo počuť človeka ani veľkého zvera. Bolo to územie, kde sa darilo rybám, ale hlavne bahaným tvorom, medzi ktorými dominovali úhory. Na týmto územím panovala tíšina, tíš, preto ju naši predkovia nazývali Tysa alebo Tiša. Postupným vysušovaním vznikala rieka, ktorú poznáme pod menom tisa. Kraj v povodí rieky Tisy sa v slovenčine nazýva Potisie. Toto slovenské pomenovanie uvádzajú staroveké antické zdroje v nezmenenom tvare ako patysus. Čiže máme ďalší krásny dôkaz prítomnosti slovenského jazyka už v tých starých gréckych časoch a konkrétne to spomína Plinius natura historia. Tento tvár, tento slovenský výraz. Ďalší prvok je Veles, Zátvorke tur, alebo Falasa. Píše sa to Thalasa a e, viac menej e, foneticky je to to isté. Veles, Falasa, Valasa, e, so zápisom gréckym Thalasa. Prešlo slovanský východomoravským prostredím územie kde žili Valasy, do gréčtine e, približne pred 3000 rokmi vo význame More. Zaujímavým geografickým názvom v karpatskej Kotline je Marmaros, rumúnsky Mura Mureš. David Rankin vo svojej knihe Kells and the Classical World spomína Plinia Solinusa, ktorý zhodne tvrdia, že čas Severného mora, ktoré tvorí hranicu e, krajiny Kimbrov je v kelštine nazývané Morimorusa, čo značí mŕtvé more. V zátvorke v keľskej gojdelčine Moor Marab, v keľskej Britančine Moor mar. Identický názor Marmaroš nesie pohorie ako aj oblasť župa na severe dnešného Rumona obývaná Rusínmi. Oblasť mar maroš sa kedysi si rozprestierala na pobreží vnútrokarpatského mora a aké zvláštne, že britanské Moor Marr ako aj slovenské Moor Marava či mor. More čo v dnešnej slovenčine značí to isté ako v keľských dialektoch mŕtve more. Mor, moriť mŕtvy a tu trošku odbočím a je to naše známe, že morho. Hej. Poste, uh, <kým> Moriť, udusiť, zahubiť, moriť. Hej? Čiže mormár je, mar, mar je aj v našom nelepkej keľštine, ale aj v našom. Ono Tí, tí starí historickí kelti, boli e, v podstate takisto nositeľia R1A, ako si potom neskôr budeme hovoriť, vznikli z e, kultúry popolnicových polí, vznikli v úvozovkách, lebo to viac menej sa prenieslo na túto kultúru, že to boli títo kelti, a kultúra po, popolnicových polí započala alebo rozkvitala práve na území vnúhzor karpatského priestoru, a hlavne vej severnej časti. Oskar? Áno? E, neviem, či, to bude, či sa tu bude ešte spomínať, ale ja kúsok sa chcem spýtať na jednu vec. Povedal som celkom dôležitú. Vie sa, alebo predpokladá sa, alebo zistilo sa, že... E, kedy to, tá veľká morava pracovný názov vzniklo, to more a z čoho vzniklo, alebo či je to pozostatok nejakej väčšej potopy? K tomu dôjdeme. Tuto otázku si zapíšeme, okay. lebo ešte to rozpitveme trošku ďalej, lebo na to zatiaľ ti odpoviem tak, že oficiálna historiografia tvrdí, že to more sa stratilo niekedy zhruba pred 5 milión rokmi. Oh. Uhum. A ja tu tvrdím, teda v tých mojich prácach, aj vlastne cez tieto nepriame názvy, teda týmto nepriamým spôsobom, cez názvy, že uh, naši ľudia to museli zažiť. Uh, a vlastne opísali ten celý proces. A je to zaznamenané. To znamená, nemohlo to byť v tak dávnych dobách. Hej? A k tomu uhum. sa ešte dostanem, lebo sú k tomu zajímavé veci, a tú otázku si zapamätať a skúsim potom ešte na to, na to odpovedať. Hej? Ďalšie mŕtvé more v úvodzovkách s rovnakým názvom tzv. Marmárske more v susedí s Čiernym morom. To Marmárske more je medzi Egejským a Čiernym morom. Je to také vlastne uzavretá, uzavreté more, kde má dve úzke prielivy. Jeden je do Čierneho mora a jeden vlastne do Egejského. Ide o more, z ktorého sa podľa súčasných vedeckých predstav valili prúdy vôd do Čierneho mora a ktoré spôsobili vzostupieho hladiny o 140 metrov. Pál Maslúdina však informuje, že ešte zhruba v 3. storočí bolo hladina stredozemného mora nižšia asi o 300 metrov, čo znamená, že v tom čase muselo byť Marmarské more rovnako ako v dávnom veke vnútrokarpatské more bezodtokovým vnútrozemským morom. Vráťme sa späť ku Kimbrom a ich oriboruse. Kimbrí sú v dejinách známy v súvislosti s Kimberskou vojnou. V prvom storočí pred našim letopoštom boli rozsiahle územia judského polostrova zaplavené morom. Výsledkom bola migrácia Kimbrov, Teutónov a Ambrónov na juh, čo neskôr bolo zaznamenané ako tzv. Kimberská vojna. Oficiálne inštitúcie v úvodzovkách v, to, v týchto časoch však odmietli argumentáciu kýmrov, že išlo o záplavy a perom posejdonujú sa a neskôr stráboná sa dozvedáme, že príbeh kýmrov o ich vystrašení privalovými záplavami je vymyslený a slúži ako ospravedlnenie na presun z nich pôvodného územia, pretože podstata záplavy je im dobre známa a nie je príčina prepadať panike. Konec citátu uh bývalej oficiálnych <laughs> oficiálny zdrojov. Geografia morského dna Severného mora je v súvislosti s predmetnými informáciami naozaj zaujímavá. Pri znížení hladiny Severného mora o 300 metrov, v súlade steda s teda z Almasudy, by sa rozsiahlé časti dnešného Severného mora zmenili na Súž a britské ostrovy by boli súčasťou európskej pevniny. Tento stav bol skutočnosťou ešte v mladšej dobe kamenej a dobe bronzovej. Nasleduje krásna mapka <kým> ktorú mám z severských zdrojov, kde je zobrazené hĺbka morského dna v oblasti Severného a Baltického mora. Pri hladine nižšej o zhruba 300 metrov je to pekne farebne zvýraznené. Vzniká v oblasti dnešného Skageráku, kde sa to tzv. mory moruse, maličké more. Hej. A v podstate Británia je súčasťou pevniny, Dánsko neistuje ako poloostrov, Dánsky poloostrov neexistuje, severne od Dánska medzi dnešným Norskom a Švedskom a dnešným Dánskom je presne to mŕtve more krásne zobrazené. Ak by teda hladina bola nižšia o tých 300 metrov. Znížením uh, morskej hladiny Severného mora by v oblasti dnešného Skageráku vzniklo obrovské vnútrozemské more podobné moru marmárskému. Takže podobnom názvu má svoju logiku, ktorú možno preniesť aj na karpacký marmároš. V súvislosti s tým ale vznikajú otázniky smerujúce k vierohodnosti súčasne platnej oficiálnej chronológii, ktoré je s uvedenými faktami v pomerne veľkom časovom rozpore. Pretože podľa všetkého k zvýšeniu hladiny Černého mora nemohlo dôjsť pred tretím storočím. A tu sa teda zdržíme a odbočíme od tohoto. Mám sa spýtať tú otázku, čo som sa pýtal predtým? Ešte nie. Dobre. Ja len zopakujem. Ale Máme Marmarské more pri znížení hladiny o 300 metrov máme tu, máme tu teda Samostatné bezotokové more. Hej. Potom máme marmaroš, kde podľa oficiálnej verzie pred 5 miliónmi rokmi už teda more nebolo. Teda bolo naposledy. Hej. Čiže 5 miliónov rokov tu more nebolo. A potom máme tu Kimberskú potopu, kde máme to severské, severský marmaroš. Všetky tri majú rovnaké názvy, všetky tri miesta majú rovnaké parametre. Jedine, vnútrokarpatské more je časovo úplne, úplne mimo hej, tých 5 miliónov rokov a, podľa oficiálnej historiografie. Toto je krásny dôkaz toho, že ten Marmaros je naozaj to mŕtve more, ktoré bolo pomenované našimi predkami a bolo to mrdé more v tom zmysle, že bolo už vytečené alebo mrdé more v zmysle samostatná bezotoková oblasť, ako to bolo v prípade Marmárskeho mora, pokiaľ bola hladina mora nižšie od 300 metrov. A. Tuto ešte by som a, a, ešte k tomu Severnému a, moru a, povedal ešte zaujímavé informácie. To čítam teraz z a, textu Podčiarov, ktoré je v knihe. 70 kilometrov od pobrežia vyťahli rybári z Norfolku z hĺbky 36 metrov ku z Rašeliny, v ktorej bol uväznený hrod oštepu vyrezaný z jelenieho parožia, pochádzajúci z mladšej doby Kamenej. Pri ostrove Helgoland v hĺbke 30 metrov boli objavené dva mohylové hroby. Okrem toho sa našli zvyšky obydlí, darí mrtvým, dávne náradia a ďalšie predmety danej potreby. Nález bol zaradený do obdobia mladšej doby kamenej a doby bronzovej. Či my máme exaktný dôkaz, že Severné more naozaj v dobe bronzovej nebolo. Áno? Mm -hmm. A to... Akýberská potopa... To ešte tých divných vecí má viac. A či tá Kimberská potopa mohla byť naozaj, ak bereme oficiálnu chronológiu v tom 3. storočí alebo 2. 3. storočí, tak ako sa tu píše v analóh, a naozaj sa dvíhala vtedy hladina mora. A v tom čase sa dvíhala aj hladina mora aj hladina mora v medzi Egejským a Čiernym morom a to bolo teda a, takisto v tom 3. storočí. Masúdy o tom hovorí, teda že sa to udialo za Diokleciána. Uh -huh. A ja to ešte hľadám pod čiarou. <kým> a <kým> a Masúdy doslova uvádza, a teraz dávaj pozor, medzi Al-Arišom to je dnešné egyptské, pro, e, egyptské probrežie, a ostrovom Cyprus viedla vtedy, to je za Dioklesiana, v 3. storočí pohodlná cesta, po ktorej prechádzali karavány bez toho, aby opustili pevnú zem. Dnes sa v tejto oblasti rozklada more a pláva trvá dlho. V priebehu času však úroveň mora stúpla a to postupne zaplavovalo jednu krajinu za druhou, ako to mohli ľudia v rôznych epochách pozorovať a more zalialo celú cestu medzi Al-Arišom a Ciprom a zaplavilo i most medzi Španielskom a Maghribom Severná Afrika. Tento most mal dĺžku 12 míl a mal značnú šírku a výšku. Bol postavený z kameňa a palených tehál. Pod týmto mostom sa more rozdeľovala na niekoľko menších ramien, piliere spočívali na pevnej skale a mostné oblúky boli vybudované z niekoľkých vrstiev kameňa. Konec citátu. Mm -hmm. Bavíme sa o gibraltánskom prielive. Áno, áno. E, ja, som ja som postrehol tú informáciu, že v staroveku sa dalo prejsť suchou nohou z Afriky do Európy. A toto, toto sa udialo v 3. storočí, zhruba v období Kimberskej eh, potopy. To znamená, že ako v Atlantiku, tak i v stredomori musela stúpnúť hladina mora zhruba o tých 300 metrov. Pretože ja som si našiel, a našiel som si fotografie podmorského dna a Stredozemného mora, kde je pekne farebne znázornené, výško, znázornené výškové rozdiely. A keď si pozriem na tú farebnú škálu o 300 metrov nižšie, tak naozaj vychádza, že Cyprus bol ten taký, jak má Cípek, Cíp tam smerom hore k Turecku, naozaj bol vlastne priechodný a, a prepojený s pevninou. Ale Masudy to nemohol vedieť, pretože mapy podmorského podmorský dna neboli v tých časoch, aj v 3. storočí. To znamená, že opisoval realitu. A keď si pozrieme dneska na podmorské dno v oblasti Gibraltáru, tak tam je to od tých 70 až 300 až do 600 metrov uh, hĺbka mora. To znamená naozaj tých 300 metrov zhruba približne musela byť hĺbka teda tohoto mora v oblasti uh, Gibraltáru, aby ten most tam vôbec mohol byť. Čiže aj ten most je dneska už zaliatý, zničený a je tam reálne, teda reálne tam naozaj sa nachádzal. Lenže, vieš, ale vieš, čo ma fascinuje. že no. ako je možné, že nikde, nikde táto udalosť nie je zapísaná. To stúpnutie Mori. Ma, ale no, Masudy o tom píše. No ale ako myslíš, oficiálna oficiálne verzia... A, o, tak, tak to je otázne, že s tým súvisia ďalšie veci. Pretože... Očka, ja som si také malé poznámky urobil k tomuto. A v období pred 5,3 miliónmi rokov hej, bola takzvaná zantleánska bo potopa. Kedy vlastne, to je oficiálna verzia, to nájdeš aj kopec, tomu dá aj na internete, dokonca aj na tomto, je na Wikipedii. Ako na to A, po prenázení Gibraltár, lebo v tom čase bola stredozemné more bolo výrazne nižšia hladina, možnože aj aký 500 až 1000 metrov bola nižšia, a vlastne ako z Atlantiku voda prebila tú brázdu cez Gibraltár a postupne za určité obdobie sa naplnilo to stredozemné more. To sa udelo pred 5,33 miliónmi rokov. A odvtedy, podľa oficiálnej verzie, to už to máme tak stále. Lenže prúser je, že tu máme Masudyho, ktorý tvrdí niečo iné. Hej. Zánik vnútro mora, oficiálna verzia, je, že sa udial niekedy pred 4 až 5 miliónmi rokov. Čiže zhruba v období Zanclajanskej potopy. Hej. A potom tu máme ďalšie zaujímavé veci. a Máme tu tzv. Černomorskú potopu, ktorá sa udiala zhruba pred 8 tisíc rokmi. A teraz ti dávam logickú otázku. Keď bola V 3. Uh, storočí, keď bola hladina stredozemného mora nižšia, o 300 metrov zhruba, to znamená, marmarské bole bolo vlastné bezotokové jazero, ore, preto sa volalo aj marmarské, to mŕtve more, nebolo prepojené s Egejským a nebolo prepojené s morom A v ako je možné teda, že záplava v Čiernom mori sa udiela pred 8000 rokmi, kedy vlastne bolo pôvodne sladkovodné jazero Čierne more, ktoré stúplo o nejakých 100 zhruba metrov. Bude neskôr aj číslo, mám to tam uh, v texte. Takisto máme v pobražných línii nálezy, sa obdavia uh, doby kamennej aj bronzovej a Máme dôkazy, že to sladkovodné jazero, že tam bolo sladkovodné jazero, lebo bolo doplnené slanou vodou, ktorá vlastne zahubila všetky svetok sladkovodný život, ktorý je toto dolo, tu to, to doložené. Hej? Uh -huh. Otázka teda znie. Prečo teda o tom hovorím? Hovorím preto o tom, že a, tu sa narába s miliónmi rokov lárom farom. Hej? Ale logika jednoducho nepustí a vyzerá to tak, že tieto udalosti v súvislosti s ďalšími, ktoré ešte spomeniem, sa udiali nedávno. Jak tá tzv. Zlancelianská potopa, alebo vyhnutie toho Atlantiku, hej, keď pred tých 1700 rokmi v tom 3. storočí bola hladina nižšia, musela byť nižšia aj v mori. Nemohlo byť zaplavené pred 8 tisíc rokmi, ale muselo to byť nedávne, pretože nemala sa tam odkiaľ voda dostať. Alebo, alebo, vrátime sa v našemu Nutrokarpatskému moru, veľké Morave, bolo zaplavené povodím Istra práve vypustením nášho jazera. A paradoxne toto sa spomína aj v slovenskej mytológii, kde sa hovorí, a to more vytieklo do Sladkovodného mora. Alebo ináč, jazero vytieklo do Sladkovodného mora. A to jediné sladkovodné more, ktoré v tom čase mohlo byť, bolo Čierne more. Hej. Čiže teoreticky prichádza do úvahy, že tá slanosť prišla práve z uh, Nútrokarpatského mora, z Veľkej Moravy, ale nie je vylúčené, že sa to udialo naraz a že vlastne aj cez ten Bospora Dardaneli vlastne tam tá voda sa liala a išlo to z viacerých smerov, Hej. Bolo to zrejme uh, kataklizmická udalosť širších, širších uh, rozmerov a máme tu k tomu ešte ďalšie, ďalšie podklady, ktorým sa zakrátko dostaneme. Ešte na, uh, uh, k tomuto datovaniu by som chcel ešte povedať jednu veľmi dôležitú vec. <kým> Ako sú datované horniny? Pretože uh, v podstate 5 miliónov rokov... Nemožno datovať do nejakých, ťažko datovať do nejakých vrstiev v rámci nejakých kultúr a tak ďalej. Čiže sa robila nie uhlíková metóda, ale sa robila, robila sa v taký príval sa robí datováca metóda adraslik argon A koncom 20. storočia vybuchla v Amerike sopka tak sveta Helena a v roku 86, 1986 sa začala intenzívny výskum týchto geologických procesov. Ktoré, ktoré vlastne odštartovali výbuch sopky tej Helény. Na datovanie sa teda použila Drasly-Gargon metóda, ako som už povedal, a tá sa využíva teda takisto na datovanie fosíli, pretože tie zriedka obsahujú vhodné radioaktívne prvky, nevinuté k datovaniu tými radiometrickými metódami. No a teraz, čo im vyšlo? Treba ešte zôrazní, že v laboratóriách nepoznali lokalitu ani to, že vzorky preukázateľne majú vek 10 rokov. Kej? Nevedeli to. A urobili analýzy veku a vyšlo im rôzne tieto horniny a prvky, či to boli skaly a ďalšie, ďalšie, teda, a, a, a, ďalšie teda tie horniny, ktoré vznikli tým to, tým to, tou uh, uh, erupciou. A boli datované od 0,35 do 2,8 milión rokov. Ak takto boli datované a prvky súvisiace s nutrokarpackým horom, tak už vieme, kde sme. Aj? No nikde. Vieme, kde sme. Hej. Treba si uvedomiť, že my nie sme schopní datovať ani sedimentárne hodiny pokrývajúce 75 svetovej súše, ktorých vek sa učuje nepriamo pomocou fosílií, nachádzajú sa v príslušných vrstvách, pretože vek fosílií bol stanovený úvodzovká profesionálne od stola. Hej. My sme v začarovanom kruhu datovania. Hej. Niekto si vymyslel chronológiu a do toho teraz je to všetko vtesnané a podľa potreby je to datované. Hej. Ale ty nemôžeš Čiže... predsa nesúhlasiť s oficiálnymi vedeckými No ale Ja som ti teraz doložil, myslím, že dosť podkladov k tomu. Ale, do... ktorú... ale... určite <laughs> sa nájdú aj... veci, ktorí povedia nie, ako že vedecký konsenzus ale... je jasný. Ale aj posluchačom som dal dosť dô... Dô... dôkazov na to, aby sa minimálne sme sa zamysleli nad tým. Hej? A čo bolo teda môjim cieľom? Môjim cieľom bolo jednoznačne preukázať to, že k vytečeniu vnútrokarpatského mora aj na základe tých dôkazov, ktoré už sme spomínali minule, to šlo úplne v nedávnej dobe. Ja neviem presne, v ktorom roku to bolo. Ako som už spomínala, pravdepodobne to bolo minimálne v dvoch veľkých etapách. Ej. To znamená nejaké náhle a potom pomaličké vysúšanie, alebo proste nejako takto. Ale naši predkovia ho pamätajú. Ej, to si treba zometať. Otázka znie. No. Otázka znie, prečo vedci nie sú e, ochotní pripustiť túto verziu e, minulosti? Prečo no. nie sú? Je, čo to. napadá? No. Dávaš nespravnému človeku otázky. Ja si myslím, že bola dána nejaká a, takto. História je pod... A, Uh, je ťažko, ťažko zideologizovaná. Hej? Ťažko zideologizovaná a jednoducho, a tam sú určité prvky, ktoré keby si narušil týmto, tak sa to rozsype všetko. Jak, vieš to, ja, keď máš priehradu, robiš malú trhlinu, tak sa to všetko prevalí. A ano. oni teraz nemôžu pripustiť žiadnu trhlinu. A ja nebudú to betonovať do poslednej chvíli, pokiaľ ich to úplne nezmorí. Alebo ako... <laughs> pokiaľ nám dojde sila a energia. Hej? Takže, takže ako... <laughs> Poste, uh, tu, na tomto krásne, teda som chcel poukázať, že akých nezmyselných ako nezmyselných. Uh, uh, pozícií sa drží oficiálna historiografia. A ešte k tomu dodám nejaké veci, bude to v texte. Poďme ďalej. Čítam. Ďalej text, každopádne všetky uvedené toponymické názvy dostatočne vypovedajú o tom, že v čase vytečenia Veľkej Moravy, teda niekedy zhruba pred 8000 rokmi podľa oficiálnej platnej chronológie, obyvatelia žijúci na pobreží a v, horni, v horách Karpatskej Kotliny používali slova ako more, morava, bystri, tíž, turan, panna, mor, a tak ďalej. Sú to slova nachádzajúce sa v dnešnej slovnej zásabe slovenského jazyka a slovenských nárečí. Udalosť dochovaná v slovenskej mytológii len počiarkuje fakt, že slovenské nárečia používali obyvatelia Veľkej Moravy minimálne už pred 8000 rokmi. A keďže jazyk prežil bez výrazných zmien 8000 rokov, je nespochybniteľné, že na tomto území muselo kontinuálne žiť jedno a to isto slovenské etnikum. Inak povedané, nielen genetika, ale aj toponymia a slovenská mytológia potvrdzujú starobilo Slovenov a Slovanov. Odka. Poďme po... ďalej. Ano. Ešte chceš, chceš niečo? Nie, ja som úplne v pohode. Dobre. A poďme na ďalší, ďalšiu škálu dôkazov. Nadpis. Moravania vystupujú v histórii podmenami jazerania, vodany a bariňania. Je to taký širší celok, kde uh, môjim cieľom bolo dokázať to, že aj samotné... Um, uvozovkách k mene, to znamená obyvateľia toho vnútrokarpatského priestoru, mali názvy v, v, v názvoch, v svojich názvoch, mali mená vzťahujúce sa práve k poru a k tomu, čo tu po ňom ostalo. Čiže k jazerám, rôznym jazerám a vlastne k barinám, k vode ako takej. Slovania vo všeobecnosti sú späti s vodou a voda je významným mitologickým aj posledným prvkom. Viac menej to prezalo aj kresťanstvo, keď to vodou krsa krstí. Poďme ďalej na text. Oficiálna veda tvrdí, že more v Karpatskej Kotline vzniklo pred 11,6 milión rokmi a zaniklo približne pred 4 miliónmi rokov v oblasti Srbska a no, pozriem, čo tu mám po Aha, dobre. Dosť poutivodné však v konfrontácii s týmto vedeckým tvrdením vzdejú informácie, ktoré sa môžeme dočítať na stránkach Múzea správy Národného parku v Ipelskom Trnovci, dnes maďarský Ipel Tarnoc. Pri expozícii venovanej 7 miliónov starým stromom sa dočítame, tu sa zastavím. <kým> Tam e, v tom Ipel Ipeltarnoc je povrchová báňa na uhlie. Potom sa tam nachádza piesok a v tom objavili šesť, e, boli objavených 6 pozostatkov e, stromov, tisov, veľkých priemerov, o ktorých sa teda predpokladá, že za, e, boli zaviate nejakou piesočnou búrkou a e, ostali tam zakonzervované. Hej. Takže pokračujem ďalej. Pri expozícii venovaní 7 miliónov starým stromom sa dočítame, že na severnom pobreží, teda tie citát z tej webovej stránky, vnútro mora asi pred 7 až 8 miliónmi rokov v oblasti dnešnej Buka Baráň sa nachádzal močaristý cyprusový les. Náhla piesočná burka alebo kalná lavína vo výške asi 6 metrov úplne pochovala spodnú časť lesa a zakonzerovala kmene stromov. Uh, ja prečítam, čo mám teda uh, uh, pod čiarou. čiarou. Oblast Karpatkej Kotliny bola kedysi obmývaná morou v trvaní približne 9 miliónov rokov. To je odpoveď na to, čo si sa pýtal. Panonské more sa rozšírilo z Viedenskej Kotliny až v, terejšej, e, e, až v terejšej južnej časti Srbska. Spočiatku more siahlo od mora pri Barovorsku k Egejskému a Jadranskému moru. Horu, horí meček alebo bakoň vystupovali z mora ako ostrovy. Na severnom pobreží mora asi pred 7 až 8 miliónmi rokov v oblasti dnešnej Bukabaraň sa nachádzal močaristý cyprusový les. Náhlá piesočná burka alebo kalná lamína vo výške asi 6 metrov úplne pochovala spodnú časť lesa a zakonzervovala kmene stromov. Na rozdiel od podobných nálezov tieto stromy neskameneli ani nezúholnateli v dôsledku zachovania organickej hmoty niektorých častí stromov, ktoré vymreli vo veku 300 až 300 rokov, je takýto jav v oblasti Bukabaraň označený ako paleontologický svetový unikát. 16 stromových kmeňov s výškou 5 až 6 metrov a priemerom 1,5 až 3 metrov sa zachovalo v pôvodnej statickej polohe. Pravé ke stromy na Jeste boli objavené v roku 2007 v hĺbke 60 metrov. Ej, to vlastne, jak odkrývali postupne, odoberali <coughs> z tej bane, materiál, tak vlastne narazili na tieto stromy. Vráťme sa teda k samotnému textu. Čo je podivuhodné? Stromy za milióny rokov neskameneli ani nezúhoľateli. Citujeme ďalej. V dôsledku zachovania organickej hmoty niektorých častí stromov tento jav v oblasti Bukabaraň je označený ako paleontologický svetový unikát. Inými slovami zázrak. Hej. Čiže tu trošku odbočím. Naša veda alebo oficiálna veda lebo to nie je len naša veda hej, to je oficiálna <coughs> anglosaská veda pripúšťa zázraky. Lebo síce bolo to Prisípané 7-8 miliónov rokov, ale neskamenilo to, nedegradovalo to, má to normálne živé tkaniva. Obrazne povedané. Hej? Čiže <kým> zázrak. Hej? Čiže opäť sa vraciame k tomu, že tá, ten časový sled je trošku naozaj, tá chronológia trošku uh, extrémne natiahnutá. Ďalší zázrak, či, čítam ďalej, je, že v jednom kmeni pravekého cypru boli objavené kovové trne, na prvý pohľad pripomínajúce niečo ako klince. Zloženie kovových trňov bolo zisťované Rentgerovým spektrálnym analyzátorom NITON. Výsledok bol 95,38% železa, 1,02% medí a 0,54% zinku. Jedna sa zjavne o pozostatok ľudskej činnosti. Zhruba v tom istom období, pred 8,5 miliónmi rokmi, došlo k destrukcii jedného z najväčších vulkánov na svete. Sopka mala výšku 4 km a nachádzala sa na území Stredného Slovenska. Dnešné Šťavnické pohorie je v podstate jeho pozostatkom. Explodujúci vulkán mohol iniciovať prírodné deje, ktorých výsledkom bola kalná lavína, pochovávajúca pod hrubým nánosom kmene stromov z Bukabaráň. Nuž a zvláštne je, že v toponymii v oblasti Šťavnického pohoria nachádzame názvy pripomínajúce vulkanickú činnosť, ktorá podľa oficiálneho datovania mala byť ukončená pred stovkami tisíc rokov. Mám tu odkaz na kapitolu, kde sa tu teda viac o tom píše. Hej. Čiže máme ďalší, ďalšiu vrstvu dôkazov a spochybnenie oficiálneho datovania. Týchto, týchto udalostí a vlastne celého tohoto procesu. A vyzerá to tak, že sa udiala nejaká kataklizmická udalosť, ktorá spôsobila jednak implóziu, respektíve rozbitie obrovského vulkánu, ktorý mal výšku okolo tých 4 km v oblasti šťalnických vrchov. Bolo to jedna z najvyšších sopiek vôbec na svete. A takisto v tomto období došlo k vytečeniu. A tohoto Karpatského mora, tej Veľkej moravy a pravdepodobne došlo aj zvýhnutiu oceánov hej, a naplnenie toho Černého mora. Došlo ale to nie jedna... 8,5 milióna rokov. Ale nie, nie, nie milióny rokov. Jedine, že by sme chceli veriť, že naši predkovia tu sú 8 miliónov rokov, ale to je nezmysel. Hej. Takže, takže skôr berme tú priateľnejšiu verziu a logickejšiu, teda, že sa to udialo naozaj nedávno. Hej, a tie toponymické názvy a tie názvy v našom jazyku sú krásnym príkladom. Je to síce nepriamy dôkaz, no ale... Mal som aj takú otázku, dobre, či, či sa nezachovali nejaké písomné záznamy o tomto. No však v tom čase ešte ani písmo nebolo, ani oficiálne. Hej. To vzniklo niekedy, <gül> zhruba v oblasti Vinča sa to používalo, prvýkrát niekedy v období, ja neviem, nejakých 5700 pred našim letopočtom, alebo 5500 alebo zhruba 5000. Čiže... Ale ústne datovanie to máme. Ústne datovanie. Ústne to máme dochované, hej. len... Te, len... Tu celú udalosť máme opísanú krásne hej? v mytológii, našej mytológii. Zajímavé, že grécka mytológia toto nemá. Oni majú zase veci. Hej? Uh -huh. Ale toto by sa dalo povedať teda, že e, môžeme teda hovoriť o našich predkov možno ako o najstaršej kultúre, hej? lebo tu obyvateľa boli aj iní, boli tu neolitici, ale... <kým> o takej kultúre, ktorá už vlastne mala nejaké prvky a, civilizácie a, ako najstaršie v Európe. Hej, a to boli naši predkovia. Z toho to mne vyplýva. Hej, a ja myslím, že e, poslúchač, sa nad tým zamyslí, čo všetko tu bolo zatiaľ povedané, tak mnohé k tomu smeruje. A ďalej tu mám teda fotografiu z tej je uholnej bani v mestečku Bukabara, kde v hĺbke 60 miliórov bolo teda objavené tých 80 miliórov rokov v Starecí Prusy. Sú to pekné fotografie, že vlastne čitatel môže sa na to pozrieť. Obrázok číslo 15. Poďme ďalej. Čítam text. Mapa Tabula Hungariae z roku 1528 zobrazuje v oblasti Srbska rozdáľnú vodnú plochu s názvom sí. Jazero, more v preklade z latinčiny. Takže vedátori majú pravdu. More zaniklo na území Srbska, ale určite nie pred 4 miliónmi rokov. Ak by sme zohľadnili vyoranie brázdy a následné vyliatie jazera, ak zároveň zohľadníme, že došlo k zostupu hladiny Čierneho mora o 140 metrov, v tomto období zhruba, výbuch a destrukcia sobky a kalná lávina vo výške asi 6 metrov, už len dokresľujú obraz kataklizmickej udalosti pred 8 rokmi. Pohyby zemskej kôry, zemetrasenia, pohyb vodných máz a bahna. Obyvatelia vnútrokarpackého priestoru boli nazývaní moravami nielen preto, že ich predkovia sa nachádzali, preháňali po pobreží uh, mora, ale aj preto, že more v akej také podobe jazier a rozľahlých močaristých plôch ešte jesovalo aj v antických a rímskych dobách. Preto obyvateľia vnútrokarpského priestoru boli nazývaní nielen moravania, ale aj jazerania ako obyvateľia jazier, či baryňania ako obyvateľia barín a močiarov, alebo vodani ako obyvateľia vody, vodných plôch. Ak budeme o týchto geografických prvkoch uvažovať v rôznych jazykových mutáciách – latinčina, greščina a slovenské nárečia – objavíme vo vnútrokarpatskom priestore množstvo kmeňov nesúcich meno odvodené od mora, jazera, močiara, bariny či vody, ktoré potvrdzujú prítomnosť rozsiálnych vodných ploch v nám bližších dobách. Ešte uh, popeniem jednu vec, a toto je už exaktné, a týmto by sme vlastne možno aj ukončili tú, tú, to stredozemné more. A v... Myslím, že to bolo pred 100 rokmi alebo, alebo niekedy minulom storočí a bola objavená tzv. Koskerová jaskyňa. Kosker objavil jaskyňu. Na francúzskom pobreží a on bol potápač a našiel nejaký tunel a išiel v tom tuneli až dostal sa hore. Ide totiž o to, že tá jaskyňa, ktorú objavil, to je tá známa jaskyňa, v ktorej našli uh, malby staré, alebo ktoré sú datované do obdobia 27 tisíc rokov a 19 tisíc rokov. Hej. V súčasnosti je prístup do tejto jaskyne zaplavený vodami Stredozemného mora. A veci teda tvrdia, že uh, úroveň hladiny srdzovná mora bola v tom čase o 120 metrov nižšia ako je dnes. Hej? Čiže máme ďalší exaktný dôkaz o tom, že tá hladina mora bola pred 19 tisíc rokmi nižšia ako je súčasné. Bavíme sa za mnou mori. Hej. Čiže opäť nejaká pochybnosť voči uh, tej uh, pred 5 miliónmi uh, rokov uh, čo sa udiela tá Zanklianská potopa. Hej. Ano, Čiže... Pozerám sa na to. Vstup je 36 metrov od hladiny mora momentálne. Pod hladinou mora. 36 áno, 36 hej. Čiže máme tu množstvo, množstvo prvkov a mne to prípada, ako keby veci objavujú, hej, úprimne objavujú a nachádzajú a niekto sa už nesnaží to dať dokopy, tieto dáta, pretože by stalo vyplynulo niečo úplne iné, ako je oficiálne sa tvrdí. Hej? Tak to nechajú ležať len tak. Hej? A nikto sa do toho nešinie a nikto to neposkladá dokopy. Hej? Dobre. Poďme na ďalšiu kapitolu. Poďme na ďalšiu kapitolu s názvom More a moravania. Čiže nadviažeme na tie texty, teda, čo, čo teda uh, som čítal pred chvíľou. More v Slovenčine je more, v latinčine mare, v grečtine falasa, starogrécky elagos. V Slovenčine je od more odvodené meno moravania. Grécké falasa, alebo falasa smeruje k východnému pobrežu Veľkej Moravy, kde žili úvodzovká potomkovia Velesa a dodnes žijú valasy. Ten valas falasa má podľa môjho názoru nejaký ten spoločný, spoločný prvok. A súvisí to práve s tým valesom, lebo vales bol spomínaný aj ako, alebo je spomínaný v tých našich mýtoch starých, aj ako vládca, nielen ako ochranca stát a ochranca tých pastierov a ich stát, ale aj ako súvisí s vodou a vodnou hladinou. Hej. Čiže je tam to krásne prepojenie a to prepojenie na to Valachov a ich pohyb a tak ďalej, to potom zase neškorší časov, keď budem hovoriť teda o Keltoch, tam sú takisto neuveriteľné veci, ktoré práve sú prepojené s týmto. Ale nechcem teraz zmiešať to 2 na 3, aby a, posluchač to, <laughs> nebol trošku zmetený. Takže ja budem len čítať ďalej. A Podobnosť medzi menami Falasia a Velez nie je náhodná. Falasa, ako aj starokrécké Pelagos, je dodnes živým slovom na území Slovenska v podobe slova Pleso. Pleso sa v Slovenčine používa pre označenie bezotokových jazier, napríklad Tatranské plesa. Pod menom Elso nájdeme v starých písomných zdrojoch označenie aj Blatenské jazero, dneska Balaton. Ako pozostatok názvu Vnútrokarpatského mora Vzádom na uvedené vnútrokarpatské more Veľká morava bolo pôvodne pravdepodobne taktiež bezotokovým jazerom. Pleso alebo Pelso dalo pomenovanie starobilým Pelazgom, ktorí sa v dávnych dobách objavujú v gréckom svete a označenia Pelazgovia sa ešte v 19. storočí používalo pre pomenovanie Etruskov. Na území Severnej panónie v oblasti rieky Raba pôsobil v prvom storočí to počtu údajný v úvodzovkách keľtský kmeň rovnomenného mena Ravis, v ktorých uh, Plinius starší nazval Eravici. To, píše sa to, ja to uh, prečítam, ako je to teda uh, v latinčine, že Eravisci. Hej. A tácitu v 2. storočích nazýva Araviči, Aravisci, teda bez počatočného M na začiatku, čo by sa mi mohli prečítať ako Maraviči. Maraviči alebo Moraviči alias Eraviči obývali Severnú Panóniu, bývalé územia mora, územie medzi riekami Rába a Dunaj, na východe až po Piliške vrchy s najvyšším vrchom rovnomeného názvu Piliš. Vrch Piliš má identický názov ako Pelso či Pleso s maličkou odchýlkou PF smerujúco ku gréckému Falasa. Moraviči, tí eravisci, mali buď intenzívne obchodné styky so Severným Slovenskom, alebo sa v dnes neznámom, nez, neznámom období významná časť týchto moravičov, eraviskov, presídlila na sever. Dokladol to nález mincí moravičov, týchto eraviskov, 28 kusov v rajeckej lesnej v skále v Raní, okrese Žilina že ide o skôr o presídlenie časti obyvateľstva, svedčí prísun stradoslovenských hovoriaceho obyvateľstva do oblasti Ponitria a odtiel do Turca a Liptova a následne na Oravu, ako aj zhodné toponymické názvy oboch území. Morava-Orava, vrchpily špilské vrchy, Pilsko orava rieky Rába-Raba, ktorá vlastne je na severe, <kấy> na území Polska, hej? ktoré hraničí práve s Oravou. A sola je tej polskej ráby a zala e, v panonii. ale aj Dunaj a Dunajec či Mura a Morava. Orava je horské územie Besky, takže samotné meno Orava inklinuje nielen k moru, ale aj k hore, ako Harava, Horava. Tam sa krásne prelína naša mytologická hora a, a s týmto mytologickým morom práve v, týchto, v tomto našom jazyku. A, ja tu trošku ju odbočím. V našom jazyku a, v konfrontácii s latinčinou a s grečtinou je dochované sú ako keby uchovaná, uchovaná história alebo naše dejiny. To sú neuveriteľné veci, ktoré keď tak porovnávaním robíme niektoré a vychádzajú naozaj potvrdenie určitých historických súvislostí. Jazyková podobnosť pojmov more a hora je dôsledok mitologického prepojenia súvislých s fenomenom Veľkej potopy, ako aj zviliati mitologického jazera. Ako napríklad Turan, Veles, Pleso, Ilíš, Morava, Horava, Mokrať, Magura. Čiže na jednej strane sú to vlastne voda, a na druhej strane je to niečo, čo súvisí s pohorím z horou. Hora symbolizuje oheň, prepojenie na slovo horieť a voda má prepojenie na bahno. Životný priestor pre rastliny a všetko živé. Ohňom, zatvorke slkom, odporená voda sa mení na bahno. Aj preto majú bahno a oheň spoločný slovný základ. Keď si z bahna dáš B preč, tak máš ahno, oheň. Tieto parametre sú zachytené v slovenskom jazyku a v nárečiach Slovenska a spolu s ďalšími prvkami sa Slovenčina so svojimi nárečiami javí ako proto jazyk minimálne všetkých indoevropských jazykov. Zajímavé sú aj širšie súvislosti. Spomínali sme, že bulharská rieka Marica má pomenovanie odvodené podľa tej istej logiky ako Dunajské moravy, teda od toho, že sa vlieva do mora, preto sa nazýva Marica. A preto sa aj všetky tieto naše moravy nazývajú moravami, lebo sa vlievali do mora. Greci na svojom území rieke Marica hovoria Evros, respektíve Ebros. Etymológia názvu Ebros, Evros dnes nie je spodahlivo vysvetlená. Georgiev je to... Uh, myslím, že bulharský uh, autor, navrhuje uvažovať o názve vo význame široký podľa starogreckého slova evris. Ne? Starogrecký evris je široký. A starogrecké slovo evris, respektíve ebris, je veľmi blízke slovenskému obor, ktorý má v súvislosti s riekou synonymický význam k slovu široký, mohutný, veľký, obrý, obrovský. Marica teda mala dve pomenovania. Obra rieka a Morská rieka, Morava. Obidve názvy boli slovenské. A ja to len spomeniem, že Homerová grečtina bola identifikovaná ako jedno zo slovanských nárečí Nej. Potom Grečina prešla určitou opäť obmenou ako mnohé iné, iné jazyky v Európy a už sa trošku viac odlišila, ale niektoré, hlavne tá staro a prvky, tie slová sú naozaj, naozaj sú veľmi podobné s dnešnými slovanskými jazykmi. Máme tu, ďalej. No? Počkaj, máme tu, máme tu e-mail jedného poznánku od Jozefa, ktorý ktorý hovorí, ja to prečítam a ty sa k tomu vyjadri. Vielička, najkrajšia solná baňa v Európe, asi 15 km od Krakova sa nachádza Polská perla, ukrytá v podzemí. Bol som tam. Táto baňa je bývalé more naštudovať páni deta detaily a bezpodmienečne vydvaja aj s rodinami kote sa tam ešte teraz lete pozrieť a sám sa vám spojí veľa je pacl, ktoré to doteraz ste nedokázali pochopiť a vysvetliť. Ja tvrdím, že toto more obranné, obranné povedané pretieklo obrazne povedané pretieklo kotlinu súčasnosti námestovo a oravy a na pravej strane vznikom našich krásnych, vysokých a nízkych tatier. Podľa mňa vám padne sánka, čo sa dozviete. Vezmite si kvalitné fotoaparáty a kamery na zdokumentovanie. Otázka pre teba. Neviem, či som to správne zachytil. Tvrdíte, že vnútrozemské more bolo slané. Oficiálne sa hovorí, že vraj bolo plytké. Koľko rokov, storočí, tisícročí by podľa vás trvalo, kým by sa z neho stalo sladké, keď sa do neho nepretržite vlievali všetky karpatské rieky a tiež najväčšia európska rieka Dunaj. Čudné, nie? Takže toto je od Ľuba a tamto ešte písal Jozef tú vieličku. Takže ja skús zareagovať. Kusok. No na, na tú vieličku neviem, čo mám povedať, lebo ako... Tak sol, a, O čom to vypovedať, Áno, mohlo tam byť more, mohli byť usadeniny a Sol... Čo z toho vypíva? A, z toho, čo som ja teda hovoril, ako neviem, naozaj. Neviem na to zareagovať. A no, aký ja to má súvisť s tým, čo som doteraz hovoril. A... Uh, čo sa týka toho druhého, um, uh, aha, že slané more. A ako sa volá to uh, jazero, neziderské jazero. Neziderské jazero je do slané. Má síce sem jednu salnitu, ale je slané o tom, že tu bolo more a bolo slané, o tom nikto nepochybuje, ja som to už v minulom, minulé časti hovoril že sú obrovské slano slanopieščité polia, hlavne na území Maďarska ano, ako pozostatok tohoto, tohoto mora, to znamená, keď to vysychalo a vyschlo, vlastne ostali tam solné panvy a tak ďalej, čiže vlastne O tomto mori nikto nepochybuje, že tu bolo a že je slané. To vlastne je oficiálna historiografia uznáva a geológia. Toto je, toto je v poriadku. My sa len bavíme o čase, kedy to vlastne došlo k vytečeniu zničeniu, alebo ako to povedať, tohoto mora, tak vytečeniu asi najlepší výraz. Ale my, my nepoznáme presné, presné, uh, presné lokality, respektíve kde všade bolo, boli pozostatky tých, moro, tých morí. Pre nás je dôležité fakt, kedy sa to stalo, že nie pred 5 miliónmi rokov, ale v, dá sa povedať v nedávnej minulosti, keď si to zoberieme na históriu Zeme ako takej. Máme tu, máme tu ešte jeden, jed, jednu otázku od, od Mariana, takže prečítam ti aj túto a potom budeš ešte reagovať, dobre? Mm -hmm. Jeden respektíve pár dôvodov na krčovité súčasné anglosádske datovanie je Darvinová teória, a teória veľkého tresku. Preto potrebujú milióny rokov. Pozdravujem Marian zo stredného považia. Ste úžasný, klubok dole. Pán moderátor, nehnevajte sa, ale skúste sa vyhodovať slovíčka OK a súbor. Jasné. Ospredujem sa. Budem sa snažiť rozprávať čisto slovensky, čiže používam a... a veľmi dobre. Ďakujem. Pokračujte. Uh, um... A uh, uniká ešte raz. Uh, Primomentú otázku. E, Anglosaské datovanie, darminová datovanie. Áno, áno, už som v obraze. Uh, Anglosaské datovanie, áno, je nevyhnutné práve kvôli tomu, aby, aby natiahli aby tú svoju filozofiu sveta. Uh, Takto, je to súčasťou ideológie. A je tam to potreba to natiahnuť kvôli tomu, aby naozaj tá darvinová teória aby bola nejakým spôsobom pretlačiteľná, aj keď už mnohí dokázali, že tá darvinová teória má také trhliny, že možno je naozaj len brať ako teóriu, napriek tomu sa s tými narába ako s faktami. To je naozaj veľmi nadlhšie. Každopádne to, k čomu ja teda smerujem čo som sa snažil poukázať, že v tej oficiálnej a, datovaní sú obrovské trhliny, ktoré tu sú, a nad ktorými treba uvažovať a ktoré treba brať do úvahy. Ej? Takže jednoznačne tvrdiť, že ore tu v nutrálpackom priestore zaniklo niekedy a, pred 5 miliónov rokov, je nesprávne a nešťastné. Ej? Pretože máme príliš veľa nepriamých dôkazov, ale aj priamých, ktoré vypovedajú o niečom úplne inom, o inej situácii. Aj? Asi tak by som to zvládol. Do toho datovania anglosaského by som veľmi nechcel ísť, lebo to je na samostatnú kapitolu a tam, tam to je toho strašne veľa a nechcem sa zapliesť do toho teraz. A poďme teda ďalej. Morava Marica ako morská veľká obrá rieka, teda Ebros, má svoju jazykovú alternatívu vo vnútrokarpatskom priestore v menách slovenských rodov Moravania, Pomlčka Abari, to čisto teória, známy skôr pod menom Avary, Ako je mená riech? Riek Orava, latinský Arva, a sprava doľava čítame ako Avaro, Raba, sprava doľava čítame ako Abar, v Uhorsku a Rába, správa doľová, čítame ako Abar, v Poľsku. Treba vedieť, že Rába je nie len v Baďarsku dnešnom, ale aj v Poľsku. Rovnaké názvy. Hej. Tie rovnaké toponymické názvy, ako som vyššie uviedol, má zrejme nejaký súvis s pohybom obyvateľstva, ktoré smerovalo teda na sever a ktoré vlastne priniesla do sebou aj pravdepodobne snať, a to je naozaj čistá teória Slovenčinu ako stredoslovenčinu a pretože oficiálne jazykoveci hovoria teda, že tá stredoslovenčina pochádza niekde z oblasti spoza matry čiže niekde z dola z ponitria a spoza, spoza matry čiže teoreticky naozaj prichádza do úvahy teda tá severná panónia Poďme ďalej. Maďarský jazyk, ktorý sa objavuje až po vpáde osmanských turkov do stredného Húorska v 16. storočí, obsahuje niektoré staré slovanské archaické slova, ktoré pomáhajú dotvárať historický obraz slovanských húorských dejín. Jedno z týchto slov je aj slovo TENGER, pod ktorým sa v Maďarčine skrýva pojem more. TENGER je jedným z historických variantov pomenovania rieky Dunaj, so spoločným etymologickým pôvodom tvar UNG, UNŠ unj, to vlastne to G sa nikdy v minulosti ako G nečítalo. Sa čítalo ako buď G, e, ako Ž, alebo ako J. Hej? Máme k tomu písomné záznamy, máme k tomu či už v francúzske prostredie, či už máme to britské prostredie, kde sa to vlastne to G tak aj foneticky e, čítá, Máme písomné záznamy z našich území, kde sa to čítalo ako J. Čiže, okračujem ďalej, ako výsledok odlišného zápisu pôvodne je neho slova, kde aj došlo k zámene D a T a EG a dochádzame vľadať, že Dunajci, ak by sme aplikovali tieto zámeny znakov, aj týchto latinských znakov, by sme dostali teda slovo tungri. Potomkovia starobilých Moravonov, teda žili na Morave, odtiaľ mocensky obsadili Germániu, ktorej dali svoje meno. Tu trošku odbočím, lebo to sa prelina s mnohými ďalšími údajmi z inej knihy. Tuto je v tak krátkosti, ako by som to len šmrcnuté. A Tungri podľa Tacita dali meno Germánii a v tých časoch sa volali Tungri a v neskorších časoch za čas statiza sa volali Germánii. Aj? Tam je to prepojenie, ten Tunger a Germánii, tam majú základ uh, Unger, aj, a to sa prelíná jednak s tými Uhrami, Ungrie jednak aj s, to, s, to, s tým Dunajom. A <kým> to sú také jazykové, jazykové hračky, ktorými e, môžeme alebo nemusíme nejakým spôsobom dávať nejakú vysokú vierohodnosť. Každopádne slovo Tenger sa používalo aj v súvislosti s určitými božstvami v Strednej Ázii a súvisí, ako to bude neskôr aj spomenuté, s, labuťa, s husovitými vtákmi a husami. A kult labutí husí tu bol zaznamenaný v dobe bronzovej a naozaj v podstate to bol tak mohutný kult, že v podstate sa presadil alebo rozšíril do mnohých kútov Európy. Čiže... To prepojenie je naozaj mnohovrstevné tých tungrov a k tými tungrami sa budeme zaoberať neskôr. Ďalej, text. V latinské mare nachádzame v menách Moravanov na počiatku nášho letopočtu pod menom Markomani, moravský Kumáni. V 9. storočí sa na území Uhorska nachádzali slovanské kmene Marhary a Merehani. Ej, toľko vlastne k názvom More Moravania a v rozličných verziách a v písomných drojoch. Ďalší nadpis Jazero a jazerania. Jazero v Slovenčine je jazero v Ruštine a Ukrajinčine. Ozero, Bielorusky Vozera, Grécky Limny, Latinsky Lakus, Turecky Gülü, Maďarsky Tull. Rusko-Ukrajinské Ozero nachádzame v mene kelto ilírského kmeňa Ozeriatov. Píše sa to doslova takto, oseriates, čiže sú to ozeriati. Čiže na území dnešnej panunie žili ozeriati, v oblasti, kde sa nachádza Balaton a Neziderské jazero, ktoré podotýkam má. Je slané, mierne síce, ale je slané. Na tomto území medzi tými jazerami sa nachádzali ozeriati, ktoré mali slovanský názov ozeriati, hej? čiže a sú označovaní ako kelto-ilerský kmeň. Ja datované sú niekedy na začiatok letopočtu. Krécké limny mali v mene limiganti. Meno je zložené z limy a ganti. Gana značí huni, ktorí v 4. storočí obývali povode rieky Tisi v banát, oblasti banátu teda. Latinské lakus, správa doľava, keď si čítame, dostaneme sukal a je identické so základným menom sakáliba, alebo sklavoj, ktorým boli nazývaní Slovania od 6. storočia. A meno sakáliba nachádzame aj u spomínanom starom slove e, pre more Pelagos, správa doľava, keď prečítame, je to vlastne sokaleb. Ja sa pozávám, som chcela skôr, ale som zabudol, a to potom si dal otázky od poslucháčov, tu si treba udomiť jednu vec. Kedy si sa čítalo sprava doľava, máme o tom písomné záznamy, máme o tom aj e, nadpisy vyrité z týchto období, čítali sa sprava doľava, potom v určitom období sa začalo čítať zľáva doprava. Niektoré názvy, mená, významné, ja neviem, osobnosti alebo. Uh, určité prvky mytologického života uh, boli takýmto spôsobom ako keby neviem ako to nazvať uh, zabudnuté hey, kedy sa vlastne začali čítať opačne a, alebo stali v, na, v pôvodnej skladbe a niekto to potom uh, používal text uh, čítali zľava doprava, a niektoré zprava spravadoľov a tak ďalej došlo k určitému, určitému chaosu a strašne veľa takýchto slov je možné čítať z jednej alebo z druhej strany. Z jednej strany, k tým klasickým čítaním, ako to čítame my, má to význam v súčasnosti nejakých, keď máme nejaký pojmový aparát, tak tomu chápeme v našom chápani, dnešnej vedeckej ideológie. A mnohé slova alebo niektoré slove sa dajú teda čítať sprava doľava a majú práve v slovanských jazykoch majú, majú vysvetlenie či je to Pelagos a tí Pelazgovia, keď pričítame správa doľava, dostaneme Sakaleb čo znamená Sakaliba Sakaliba sklá... teda ako týchto sklávov nazývali, nazývali Araby, alebo arabskí cestovatelia a zemepisci. Takže je tu opäť prepojená týchto starých Pelazgov ktorí, ktorí obývali teda územie Grécka údajne pred tými Grékmi Poďme ďalej. Turecké gülü je identické s menom gali, to je skelti, ako bude ináč skelti teda nazývaný, a maďarské to v mene tóti dodnes používajú Maďari pre pomenovanie Slovákov. Nie je vylúčené, že slovenské slovo jazero sa v historických obdobiach objavilo deformované v mene sarmackého kmeňa jazygy, jazyči, jazeriči, alebo skrátenej forme ako jazy, jasy ja", od jazero. Jazerania, jazygy, jazygovia, jazyči obývali močaristé povodie rieky tisy. Tieto sarmátskej kmene boli zaritými odporcami rímskej formy kresťanstva, preto sa ich meno dostalo aj do východných slovanských jazykov v tvore jazyčník vo význame Pohan. Porfirogenet uvádza, že ešte v 10. storočí bolo toto územie nepokrstené. Len pre zaujímavosť kráľ Slovenov, Svetopluk, ktorý pochádzal z rodu Mojmirovcov, je Petrusom Ransanusom v 15. storočí označovaný ako Sarmat. A ja k tomu len dodám toľko, dostala sa mi zase nejaký zdroj do rúk z roku 1555 a, kronika a tam sa uvádza doslova, že jazy, jazyky, jazykovia, jazyči rozprávali slovanským jazykom. Hej. Poďme ďalej. Otázkou je, či je pomenovanie Chazary, pochádzajúce od krajiny menom Chazaria, rozprestiarujúcej sa medzi dvoma morami, Čierne a Kaspické more, ktoré boli pôvodne jazerami, nepremení práve v slovanskom slove jazeria, jazersko, a keď si zameníme J za H, dostaneme Chazersko, teda Chazariu. Naši predkovia zo Strednej Európy osídlili toto územie v dobe bronzovej a v mnohých vlnách sa tam vracali, takže takéto etymologické vysvetlenie by mohlo mať svoje opodstatnenie. Porfyrogener v 10. storočí v súvislosti s Arpadovcami spomína aj zákon Chazarov, ktorý uváza v chazarskom vnení ako zakanon, to znamená, ktoré je teda identické so slovanským zákon. Rovnako v 10. storočí Almaskudy spomína, že v Chazári žijú spolu s Hazarmi skupiny Slovanov, nazýva ich ako asakaliba a Rusov, ktorí udržujú svoje tradície a upaľujú sa v ohni. Čiže je tu opäť názvak na tú kremáciu, na tú kultúru popolnicových polí, ktorá vlastne sa, takisto vlastne bola kultúra, že sa spaľovali teda charakteristickým prvkom tej kultúry bolo, že spaľovali svojich mŕtvych v ohni a vlastne podľa toho, táto kultúra sa nazýva kultúra popolnicových polí, ktorá opäť sa a, expandovala do Európy práve z územia a karpatského priestoru. Pokračujem. V inej časti svojho diela píše, že Slovania Cházary, ako aj ďalší, pochádzajú od Jafeta. Viac v tomto je vlastne a, samostatná kapitola, kde som a, viac menej aj dosť a, čerpal od a, Uh, od, od zdrojov, teda, ktoré sa ktoré naozaj títo Cházary uh, venujú a tam sa, tam sa uvádza doslova, že, že tú Cházariu založili, založili Slovania, hej, teda Sarmati a tam potom bola v podstate uh, um, v 9. storočí, tuším v 9. 10. storočí bola občianská vojna a, a nadzľadu prevzala teda tá obchodná, nazvam to tak slušne, obchodná kasta, ktorá potom tam zmasakrovala všetko a začala drancovať okolie. A potom bola tým Olegom, bola potom zrovnaná so Zenou celá Chazaria. Kapitali aj v tomto veku. V podstate to, to, čo sa deje dneska, len to bolo v predstiu. My stále sú to na tie isté hrable. Či, čiže, čiže presne tak, to som chcel povedať. Máme tu otázku od poslucháča, od Ľuba. Neviem, či to súvisí s témou, ale zaujímalo by ma by má váš názor na to, že v mnohých východ aj rusínskych piesniach sa spomína Dunaj. Často sa v nich ženy vyhrážajú, že skočia do Dunaja. Prečo až do Dunaja, keď je od nich tak ďaleko? Bolo by to nepraktické, nie? Niekde som počul alebo čítal, že kedysi sa aj iným riekam hovorilo Dunaj. Ako by to bolo synonymum pre veľkú vodu rieku. Píšem to, lebo ste párkrát pri svojej jazykovej ekvilibristike spomínali aj Dunaj. My sme celkom na začiatku spomínali. spomínali ten Dunaj s tou Veľkou Moravou, sa mi zdá. Či, či, či tu a, odnosť, ten Suiz? Môže byť, lebo a, arabský a, autor, už teraz si nespomeniem, ale je to v knihe, a, spomína, že Slovania nazývali teda Dunaj aj Moravou. Hej? A už keď sme pri tom, tak máme tu Dunajec, hej? čiže to je e, viac menej v podstate ako kebyže mali Dunaj. Ale máme tu potom aj Dnester, kde opäť v uh, uh, starých zdrojoch ktorá sa nazýva ako uh, Greci tomu hovoria, že uh, Greci aj nie, oni ho, uh, hovorili tomu uh, najprv uh, uh, Tires, ale aj Danaster, potom už v tých nám dobách, čiže ten Dan je tam, je to, to je také ako, ako keby prepolenie s tým uh, Dunajom, ten, teda ten Dnester alebo Danaster a takisto aj Don. Hej, tiež má ten základ. Hej, čiže álo, álo, álo. tam niečo na tom bude. Hej, ako naozaj ako... <kým> to má to nejaký súvis. A čo je zaujímavé, všetky tieto rieky, pardon, z nie, a viac menej, ale dalo by sa povedať, ak by sme brali to v takom širšom tomto úľad pohľadu, prámenia teda na rozvodí. Dunajec Dunaj dnes na Európskom na, na pomedzi a Černomorského a, a Baltického úmoria a to v podstate sa mi zdá, že tam je Kaspicko-Černomorské ale dnes som si istý už teraz hej, to už je <lým> som mohol už na cesty rozprávať ale ale tam nejaký súvis bude. A opäť to je možné zaujímavý predmet bádania a sa teda vzalo teda tie, tie, tieto názvy. Ne? Jasne. E, áno. Máš pravdu. Podľa Musím si dávať pochop no. na, na slova. No. Moment, bo sa by to tu nejako zaciklilo. Mi to tu zblblo. Ja to čítam z počítačeho, lebo uh -huh. už oči, na vodan Vodani a bariňania. A vodanie, bariňania, stranu mi povieš. 40 rovná. ona 40, dobre, som tu. Vodanie a bariňania. V povesti vremených liet sa uvádza, že staršie meno Slovanov bolo norci. Základom pomenovania je tvar nor vo význame noriť, ponoriť, zaplaviť a synonymom k nemu je boriť. Za so základom bor, bar s odvedením slovom barina. Arina je v slovenskom jazyku prepojené so slovom brán, brániť, od ktorého vznikli aj ďalšie slova ako obrana, brána a pôvodne hradná a tak ďalej. Hej. Čiže môže to súvisieť aj s tým, že vlastne v barinách sa dobre bránilo, vlastne si utekol do barina, nepriateľte tam určite neprané slovo, alebo nepoznal dobre prostredie. Poďme ďalej na text. Naši predkovia, žijúci vo vnútrokarpaskom priestore, obývali barinaté územia a lesy. Bariny boli prilozeným miestom, kde sa dalo ukryť, teda pasívne brániť pred nepriateľom. Barina alebo Močiar sa objavuje na starších mapách v Strednom Uhorsku ako MKRID, teda ako Močiarsko alebo Maďarsko. My to dneska poznáme ako mažarsko, teda, uh, Maďarsko, teda Maďarsko. Do dneska uh, Maďari, do dneska teda, pardon, uh, Srby a Chorvati nazývajú, uh, nazývajú Maďarsko, nie Maďarsko, to teda ako my, ale Maďarsko, hej? čiže Maďarsko, teda, teda Mas, Močiar, Mokrina. Či Maďaristan, píše sa to Macaristan, hej, po turecky, ktoré v roku 1918 tvare Maďarsko dalo meno novodobej krajine a pretrvalo dodnes. V chorvátskych nárečiach bola močarista oblasť stredného Uhorska nazývano Mažarsko. Základom tejto fonetickej verzie je slovenský tvar maz, ktorý je taktiež, taktiež vypoveda o prítomnosti blata. Pomenovanie Mažarsko má svojho dvojníka, poľskom historickom území Mazovsko, ako aj v bývalom Pruskom území znanom Mazúrsko. Obe tieto krajiny boli posiate početnými jazerami a riekami s množstvom barín, rovnako ako stredouhorské Mažarsko-Močiarsko, teda ináč povedané potisie. Bariny nachádzame v názve karpatského germánskeho v úvodzovkách kmeňa Buri. Mimo karpatského priestoru to boli baríni a bariači zaznamenaní zámenou BV ako varini alebo variagi variagovia, variači. Slovanské slovo voda alebo aj v tvare boda nachádzame v mene silného obrovského kmena budinov. Budini ako vodani boli grekmi nazývaní aj gali alebo geloni. Samotné slovo jala alebo gala, ak by sme to zapísali latínkou, foneticky jala sa v bronzovej dobre migračnou vlnou zo strednej Európy a následne z ruských rovín dostalo do Indie ako súčasť vedického jazyka. V sanskrite slovo ďala značí voda a ďalika, ktorý by sme zapísali ako galica, značí rybar. Mena Budini a Geloni sú teda vzájomne synonymické a podľa Herodota meno jedného a to istého kmeňa. Grécké neró. Znamená voda, je spojené s menom slovanského kmeňa Neury a má aj blízko kmeni, kmenu rieky, spomínanej rieky Evros, ako aj rieky Nareu, ktorá sa nachádza v Mazúrsku a Nárvala, ktorá sa nachádza na sever Mazovsku. Čiže tie prepojenia sú neuveriteľné. Obrovské vodnaté oblasti poskytovalo Potysie, kde bola splet mokradí, barín a rozličných vodných plôch, ktoré boli v dávnych dobách rajom Úhorov. Úhory dali mená riekam a, pramen a prameniacim na rozvodí, ako je územiu Horného Potysia. A nielen im. V tejto oblasti sa nachádzalo staré historické slovenské Uhorsko, obývané Bielými Úhrami. Porfirogene toto územie nazval morábiou, teda veľkou alebo skôr vyšnou moravou. V tejto súvislosti treba vedieť, že v Gréčtine dodnes jestuje staroveké grecké slovo ugros, ktoré prekladáme ako vlhko, mokro a tekutina. Grécké ugros, respektíve hugros, aj takto sa to dá čítať, to ugros", je identické so stredovekým pomenovaním uhrom, teda ugri alebo hungri z ktorého sa v neskôršom období, keď dochádzalo k veľkoplešnému vyschynaniu močaristých oblastí, vyvinulo latinské ager, ktoré prekladáme ako pole roľa. Moča, v zátvorke močariny boli zúrodnené. Slovo ager ako mokrina pole malo skutočné uplatnenie v úvodzovkách v konkrétnej realite potisia. Rozsiahle plochy povodia rieky Tisy boli ešte do polovice 19. storočia zaplavované pravidelné každoročnými záplavami. Tieto ugry v úvodzovkách Agery boli rovnako ako zaplavované územia na Nile v Egypte pravidelnými jarnými záplavami obohatené množstvo živín a boli ideálnymi oblasťami pre pestovanie plodín. Presne ako v Egypte. Obyvatelia... Povodia si boli teda ugri alebo bariňania či močiarania. V latinčine zvaný palusi či pelazgi, Od latinského slova palus, teda močiar. V západnej Európe zvaný ako marsi, od anglického marš a v polštine zvaný bagani, od polského bagno močiar a Herodotom nazývaní bagatirsi alebo agatirsi. Tu sa zastavím to tie názvy, čo spomínal Bohatieri mi a... to teraz uh, áno, áno, áno, áno, k tomu dostaneme toto je veľmi zajímavá téma počkaj, Lati... kýmku mám, no, mám, to. Tú, mám tu uh, takú iniciál i, i takú vecičku a síce mám informáciu, že môžeme potiahnuť do 8 považuješ to za zvládnutelné? Ja áno, považujem dobre, tak pokračujeme do 8 a ja len s tým chcem povedať, že je to strašne veľa pojmov a názvov, ale najlepšie je držať knihu v ruke a pekne si to prejsť a môže si to čo každý čitateľ naozaj vygoogliť, môže si to nájsť slovníky, pozrieť naozaj názvy kmeňov ako Marsi, či Pelasgovia, či uh, Bagatyrsi, alebo tí Agatyrsi a, a, a, a tak ďalej. Naozaj to sú historické. Kmene, ktoré sú spomínané vlastne rímskymi a greckými autormi. A krásne to koreluje práve do našej oblasti a koreluje to teda s týmto samotnou podstatou. Lebo keď niečo dostane pomenovanie, alebo niekto, väčšinou je to je od nejakej charakteristickej činnosti alebo prostredia, kde žije. Čiže tam krásne vidno ten, ten vývoj aj toho jazyka. Takto to treba vnímať posledná veta v danej kapitole Slovenské vlhko alebo mokro nachádzame aj v názve rieky Volcha Volga, v mene Volchy, Valasy či v mene Vulhary alebo Bulhari, ktorí v svojej pravlasti Bulharsku obývali územie medzi dvoma morami Čierne more a Kaspické more hej. čiže tá etymológia vlastne je to obrovská hej. uplatiteľná a cez slovanské jazyky samozrejme v konfrontácii, ako som hovoril, s latinčinou a krečtinou. Vieš, vieš, čo ma napadlo a čo mi nie ide do hlavy? Ako sa potom vyvinuli e, tie ďalšie e, nárečia, respektíve jazyky, ako sú maďarský jazyk, ktorým vôbec nerozumieme? E, alebo Nemčina a podobne, e, keď dá sa povedať, že predkovia na, našom, na tomto území, hej, na, to, na tom európskom kontinente z väčšej časti rozprávali staroslovenčinou, alebo ako by som to povedal? Slovenskými nárečiami, povedzme. Hej, povedzme no, Čo sa týka Maďarčiny, tak Maďarčina sem bola a, a, prinesená a, tento ten základ, pravdepodobne, vlastne migráciou po páde Kazarie. Tí obchodníci sa prišli, oni smerovali Benátky, Španielsko, išli do určitých centier hej, obchodných. A tu boli takisto obchodné centra, takže smerovali sem do stredu. Oni to používali v obchodnom styku, ale v podstate na nížine sa to nedalo používať. Hej. V pádom Turkov viac menej sa to dostalo do popredia, lebo treba vedieť, a ja to trošku odbočujem do ďaleko, a treba vedieť, že v podstate a slovanskí Arpadovci, tá kráľovská dynastia bola dosť škare, do tí poslední Arpadovci boli, prevažná časť z nich bola vyvraždená boli zabití nejakým spôsobom buď eh, normálne fyzicky, alebo boli otravení, hej. čiže tam to bola likvidácia a nastúpil potom Karol Robert Zanžu ktorý už, uh, už, bez ostichu, už bez ostichu nejakým spôsobom <kým> pretláčal Iný systém riadenia krajiny. Hej? No, ten, ten presadil to latinské, latin, rímske právo. Tak, hej? Vlastne to právo, ktoré išlo vlastne z ideológiou uh, náboženstva. A uh, v tomto období teda sa uh, používalo vlastne v obchodnom styku uh, zrejme, zrejme tento jazyk. Uh, lebo keď tu boli teda tí Turci, uh, boli tu Tomáce obyvateľstvo, bolo tu veľa cudzincov, ktoré sa sem dotiahol Karol Robert, hlavne z Francúzska, hej, čiže tam bola tu latinčina silná a boli tu teda tí, ten turecký zábor. Pardon, teraz už pletiem, Karlo Robert zažúmal skôr, ako prišli Turci, ale o zaňho to začalo teda. Ale v, v, keď bol teda ten turecký zábor, bolo tu už veľa teda tých cudzincov, ktorí tu začali hlavne prichádzať už v období Karla Roberta prvý bol ešte jeho pred, teda bol Arpadovec, e, Belo štvrtý, proste už tu naša e, šľachta v podstate nebola slovanská v prevažnej miere. Hej? V tom období už, keď teda tí e, Turci tu um, teda vpadli do stredného vorska a začali teda robiť svoju politiku a v tom čase teda začalo tá, ako keby vzostup e, tej... E, nejakého takého obchodného, obchodného jazyka, a, ktorý viac menej bol len naozaj na veľmi e, nízkej úrovni používania a v podstate až Kazinci v koncom e, 18. storočia dotvoril 10 tisíc slov do Maďarčiny hej? a začal, začala tá e, Maďarčina sa viac etablovať e, v tom e, spoločenskom živote. Hej? Čiže je to jazyk, ktorý je cudzí v nášho priestoru a nedoniesli ho arpadovci, Ti tak veľkí maďari, ako to tvrdia historiografia, ale tu priniesla úplne iná skupina. A ešte taká zaujímavá otázka ma napadla. Keď hovoríme o maďaroch ako o našich, dá sa povedať, sukmenov. Najbližších príbuzných, áno. Presne tak. Majú oni nejakej genetickej výbave e, možnosť nám rozumieť? E, vieš, čo sa pýtam? Pretože keď sa s Maďarom rozprávaš, tak fakt sa rozprávaš s Maďarom. Nerozumieš ani slovo. A nemá, to, nemá ani prirodzený nejaký, nejakú predispozíciu, že by, že by e, aspoň niečo pochytil. Alebo sa milím. Toto uh, je, to je tak, no, to najlepšia to otázka pre je. Maďara, ja to neviem posúdiť, ale uh -huh. každopádne tým, že, že im bol daný umelý jazyk, A oni sa odstrihli od všetkých. Aj? Lebo ten jazyk je, je naozaj strašne umelý. Aspoň tá latinčina má dačo spoločne so slovanskými jazykmi Tie, cez latinčinu máme spoločné aj s anglištinou, s nemčinou a tak ďalej, že to je nejaké to prepojenie tak, také, ale veľmi latentné, je to pozor, hej, aby ma nikto nechytal dva slovo, A mm -hmm. sú tam nejaké prvky, ktoré sa dajú naozaj pekne zdokladovať dokonca aj anglicky. Angliština má veľa slovenských slov, ktoré sú jednoznačne slovenské hej, a to je otázka, že ako sa tam dostali. Hej. Ale maďarčina je úplne niečo iné. Hej. A to vayačina očividne je vlastne umelý jazyk, hej? ale čo majú, majú strašne veľa východlov slovenských slov. Aj najviac slov cudzích cudzí. Najväčšie množstvo slov, ktoré majú, keď porovnáme to s ostatnými jazykmi, tak majú z východoslovenského nárečia. Majú tam veľa latinských slov, takisto majú tam aj Nemecko slova nejaké a majú tam aj nejaké dokonca som našiel aj nejaké tuším portugalské slovo. A to ako náhodou. Čiže to je také, ak by som povedal, esperanto, ktoré vzniklo v tom období. A k tomu dojdeme na konci knižky, je to pekne zanalýzované, že vlastne prečo sa to tu ujalo a za akých podmienok, aké pomery tu panovali a že to bolo vlastne cez školský systém. Hej. A Aj ja cez sam... školský systém sa to dostalo hej, do, do, tohoto, do, do povedomia. Ale v 18. storočí s rodným jazykom maďarským neviem, či vôbec niekto existoval. Hej. Buď, sa, buď mali rodný jazyk Nemčinu, buď mali, ja neviem, neviem aký jazyk Židia používali, a buď mali e, nejaké slovenské nárečie, alebo Chorvačtinu, alebo čokoľvek iné. Hej? Proste, ale ne, ne, Maďarčinu ako rodný jazyk. No to máš pravdu, čo sa týka tých Židov, pretože Budapešť je obchodným centrom Židovstva. Hej? To sa hovorí dosť otvorené. No, oni Ži... do veľkej miere aj participovali uh, pri, pri tom vzniku Maďarstva. Hej? Takže... Uhum. tam bol uhum. dosť veľký vklad aj z ich strany, hej, ale tam bolo aj politické to, to, to je na samostatnú kapitolu ku konci knihy, ale je to pekne doložené a je to krásne odsledovateľné, ako, to, ako sa to vyvíjalo. Dobre, tak uh, sa napík a poďme ďalej. No, tak poďme ďalej. Osídľovanie pradávnej Veľkej Moravy, hej, ja opäť e, zdôrazňujem, že tú veľkú moravu teda spomínám, hlavne teda v súvislosti s tým, že je to zaužívaný termín nejak u nás, ale nemá to nič spoločné so svetokplukovou, akože veľkou moravou, ktorá je oficiálne pretláčaná. Hej, bavíme sa stále o území, o území priestoru, kde bolo more zvané Veľké Morava. Dobre? Takže Zhruba v období 7-8 tisíc e, pred našim letopočtom vyšla z Anatolie, dnes Turecko, silná migračná vlna rannoneolitických farmárov s dominujúcou genetickou mutáciou Y-DNA-G2 v menšej miere s y dna 2 Migračná vlna smerovala na Balkán do oblasti dnešného Bulharska, Macedónska, Kosova, Čierne hory, Srbska, Bosnia, Severného Chorvátska, Juhozápadného Maďarska a Rumunska. V archeologických nálezoch je táto migrácia zaznačená ako kultúra Starčevo, Koroš a datované zhruba do 6200 až 3500 pred našim letopočtom, ktorá zahrňa rôzne ranoneolitické archeologické kultúry z Balkánu, vrátane kultúr Anzabegovo a. Šavdár, Konevo, Kriš, Pudešti, Černica, Karanovo, kröš, Kremikovci, Ovdcharovo, Porodin, Starčevo a Conevo. Títo rannoneolitickí farmári pravdepodobne tvorili súčasť širšieho spoločenstva pod vedením dominantnej skupiny príslušníkov haploskupiny IDNAR1A, ktorí sa zhruba v rovnakom období presúvali z Anatólie na Balkán a Veľkú Moravu. V priestore Európy v tom čase jestvovalo pôvodné obyvateľstvo lovcov a zberačov, nositeľov iDNA DNA haploskupiny i1 a i2. To I DNA spomínam práve preto, lebo ako sme si minule hovorili, poznáme uh, mužku, to je tá iDNA a ženskú, uh, haplo, ženské haploskupiny, teda mtDNA, mitochondriálnu DNA. A aby nám to bolo jasné, lebo aby sme to rozlišovali, pretože uh, tá ženská, uh, ženské haploskupiny sú takisto označované písmenami. Hej? Aby nedošlo náhodou k zámene, že ktorá je teda mužská, a ktorá ženská, lebo budeme aj ženské tu spomínať, takže aby <kým> nebol v tomto chal, Takže toto bola teda hlavná príčina, aby bolo teda jasné každému, o čo, o čo ide. V prvých 1700 rokov polnohospodárstva na Balkáne sa farmári z Blízkého východu príliš nemiešali s druhohornými európskymi lovcami a zberačmi na Balkáne. Tu už je tá spomínaná haploskupina a i 2 Staroveké testy DNA ukázali, že ľudia zo starčeva mali svetlú peť, hnedé oči a tmavé vlasy, na rozdiel od mezolitických európanov IDR a haposkupina skupina I2, ktorí mali tmavšiu pleť, tmavé vlasy, ale modré oči. Avšak obe skupiny mali intoleranciu laktózy. To znamená, že veľmi uh, mlieko nemohli piť hej, a stráviť. Naopak Slovania, príslušníci haploskupiny R1A sa živili prevažne pastierstvom a lovom. Súčasťou ich strávy bolo mlieko a produkty z neho. Pastierstvo v tomto období sme mohli prirovnať k dnešným high-tech aplikáciám, ktoré boli z počiatku prístupné menom urodzeného pôvodu v úvodzovkách. Hej. Polnohospodárstvo bolo v tých časoch obrovská drina, mimoriadne náročná na fyzickú námahu a časový fond. V starčeskej kultúre sa našlo len veľmi málo hrobov, prevažne išlo o samostatné hroby. Väčšina identifikovaných pohrebov patrila ženám alebo deťom, ktoré boli uložené do hrobov v skrčenej polohe, ležiacej na pravom alebo ľavom boku boli inhumovaní pod podlahami osobných rezidencií Prax, ktorá pokračovala až do roku 4000 pred našim letopočtom. Na strednom Dunaji na základoch starčeskej kultúry v oblasti dnešného západného Maďarska historická panónia vznikla kultúra včasnej alebo západnej lineárnej keramiky 5700 až 5000 pred našim letopočtom. Odtiaľ sa šírila po Ríne, Labe, Odre a Vysle. Vo východnej časti dnešného Maďarska prekvítala kultúra východnej lineárnej keramiky. V nálezoch kostrových roboch dominovala mužská IDNA-G2. V menšej miere bolo zastúpenie I2A, H2 a S. Kultúra starčievo koroš v oblasti dnešného severovýchodného východného Moldavska a prilalých územiach Ukrajiny postupne prešla do kultúry kukuneti Tripolie, kde zotrvala až do obdobia 3000 pred našim letopočtom. V tejto oblasti boli nájdené kostrové pozostatky, ktorých genetická analýza potvrdila príslušnosť IDNA a po skupine G2. V strednej Európe následne postupne vznikali a zanikali rôzne menšie lokálne kultúry a približne rovnakou genetickou výbavou ich nositeľov. Archeológia predkladá, že v čase pred 8000 rokmi do zhruba 3000 pred našim letopočtom sa v Európe nebudovali opevnené sídla. Hej, to si treba pamätať. Z toho je možné vyvodiť, že panovalo obdobie pokoja a mieru vzájomnej tovarovej výmeny na základe obojstrannej výhodnosti. Európske etnika do veľkej miery vzájomne rešpektovali etnickú ojedinosť a genetickú, a genetickú nedotknutelnosť. Nedovolovali to jedna kultúrne tradície a pravdepodobne aj výrazne odlišný vzájomný výzor a stavba tela. Tu ťa preruším. Tu ťa preruším. Áno. Čo to znamená, uh, rešpektovali genetickú, uh, genetickú ojedinelosť? Nemiešali sa. Uh, neolitici I2, I2A boli nižšieho vzrastu, mali tmavšiu pokožku a žili ako lovci a uh, v podstate... Ale dnes by si sa. to mohol nazvať rasizmom. A prečo? Prečo to mám nazvať rasizmom? I2A boli fyzicky zdatní, boli uh, mohutnejší, pravdepodobne mali viac ako 2 metre, A nie za nejaké 3 m alebo niečo podobne, ale okolo 2 m sa to pohybovalo, ale boli výrazne vyšší, vzrastovo. A tí, ne, uh, tí, <tí> G2, tí plní polospodári, ktorí prišli spolu s nimi, prišli vlastne z toho Turecka, z tej Anatólie. Tí boli, už mali svetlejšiu preť, zrejme už boli šmrcnutý aj z, z R1A, preto bola tá svetlejšia pokožka a, a boli trošku vyššieho zrastu ako, ako, ako títo neolitici európsky. Uh -huh. A teraz tomu tvojmu, že rasizmu, my sme no. dneska všetci premiešaní Hej, takže aj keď máme napríklad R1A z, z do výšky 50% ako Slováci, máme či cez ženské línie alebo cez mužské línie rôzne, aby som povedal, haploskupiny. Aj? Čiže o nejakej čistote, nejakej že rasy, ako hovoriť, ako je dnes principiálne nezmysel. Áno. A, čiže, a čiže... sa to by vlastne takto uvoľnilo. To sa mohlo uvoľniť buď v dobe bronzovej, to mohla byť jedna prvá vlna a potom to určite máme zaznamenané tacitom, že sa to uvoľnilo uh, v, uh, v začiatkom náhleho počtu, teda ak veríme oficiálnej chronológii, teda uh, okolo niekedy v druhom storočí. On mm -hmm. doslova opisuje tento proces, kedy sa vlastne germánsky uh, <coughs> pevcíni Veneti a cení, miešajú, miešajú, teda, uh, miešajú s uh, týmito sarmatmi, on ich nazýva, hej, a uh, veľmi negatívne sa o týchto sarmatov vyjadruje. Hej. Aj keď Čiže... sarmati už, boli, už neboli vlastne tí neolitici, už tam to bolo pokrížené. Čiže tam máme aj písomne zachovanie týchto, týchto vlastne procesov. Čiže vynimočnosť no. jednotlivých ráz v minulosti je tá tam. Áno. A my potom v rámci toho karpatského priestoru, aj keď sme sa zmiešali nej, s inými, s inými, s inými rasami, dobre, s inými haposkupinami. ale tým, že sa to tu o, viac menej obyvateľstvo nemigrovalo inde, sa to tu krútilo dookola, tak vlastne vzniklo, vzniklo tu doslova toho dneska som hovorí, že etnikum. Aj, čiže uh -huh. uh, spoločná kultúra a tak ďalej. Ale tá kultúra sa stále prenašala po norskej linii, jazyk, kultúra a tak ďalej. Takže viac menej nám to ostalo ako Slovanom. Takto to treba vnímať. Aj. Dobre. A ešte ďalšia otázka. Taká, taká... no, otázka. Tak. E, pozeral si, respektíve pátral si e, potom, ako a kde tie jednotlivé rasy na úplnom začiatku vznikli? Neobjavili sme sa tu len tak. Rozumieš? Ej? Pretože hovoríme o, o obrovskom množstve, respektíve o ob obrovskom počte raz v, v, v rámci celého, celého kontinentu, celého sveta. Kde to všetko vzniklo a ako? Patral si potom alebo čisto si sa venoval len, len e, e, už, už existujúcim rasám a uh, tým migračnému toku a celkovo tomu, ako to fungovalo. No, toto je... Tak ťažká otázka, zložitá. Ja na to mám nejaký názor, ale nie so všetkým, ak by som to povedal. Vieš, v hlave máš nejaké názory na niečo, ale ano, niečo ano. má 10% váhu, niečo má 30% váhu, že by to tak byť a tak ďalej. Hej. Je čiže, to tvoj názor, samozrejme. Áno. Čiže ja s tými percentami nízkej by som nechcel ísť vonku, hej. <laughs> ale to, čo mám vyššie percentá, to by som ti mal teda na to snáď odpovedať. Vyzerá to tak, že a, a, haploskupiny... G, H, I a E. vznikli niekde, niekde v oblasti, oblasti tej uh, Južnej Ázie, niekde medzi Indiou a Afrikou. Čiže vznikli a, len na základe po nejakých poveternostných podmienok daných poliemok. Boli výsledkom miešania sa žltej a čiernej rasy. Uh -huh. Hej, rôzne, Čiže na začiatu boli len tri alebo štyri rasy, áno, ale keď sa pomiešali, ano, tak vznikli ano. už potom tie podrasy. Áno, uh -huh. a, a boli tieto, tieto, tieto oni sú totiž veľmi blízko pri sebe vlastne v tej genealógii, hej. Ano, a, to rozumiem, aj tu podľa písmen, to vidíš, hej. A R1A je zvláštna aj R1B Vlastne R1, z ktorého vznikli R1A, R1B. R1A, ako sme hovorili, to majú Slovania. A R1B teda sa vyskytuje v západnej Európe. A R1A má takú zvláštnu vec, že je, má štyri mutácie, alebo tri mutácie, už to teda nepamätám presne, teda, ako to kľosov písal, teda, ktoré sa vyskytujú naraz. Ej, čiže to je dosť také zvláštne. Uh -huh. A tam začína bielá rasa, R1A. Ako k tomu došlo, nebudem sa vyjadrovať, lebo tam mám veľmi nízke percentá k tomu, <laughs> aby som to vedel dokladovať. Takže toto nebudem sa vyjadrovať. Každopádne R1A bola v určitom období a z R1B dominantnými vo svete. A toto do, do, dosť dlho trvalo, lebo ešte sami Mári v nejakom 18, 17, 18 storočí bielá rasa dominovala vo svete vôbec. Hej? A tým, že sa bezbreho párili potom, vieš, ako keď príde ti vysoký chlap a si teda môže robiť čo chce, hej, lebo Bešak. môže, áno, hej, áno, áno. tak vznikali vlastne uh, rôzne kým, rôzne teda kryženia a, a v podstate máme známe poznáme aj v uh, období teda, keď uh, začalo teda to otrokárstvo v Spojených štátoch, tak Portugalci, tuším to boli, na nejakom ostrove, experimentovali a sa krížili s černoškami tam a vytvárali doslova cieľene vytvárali vlastnú rasu s tým, že chceli vytvoriť rasu dozorcov, ktorí by chodili, dozorovali a lovili tých černochov v Afrike a podobne, hej. Čiže, čiže vlastne tam boli aj také určité cielené prvky, hej, takže, takže... Mm, tam vznikajú mm. vlastne tá, tá inakosť, alebo rozmanitosť tohoto všetkého, a to by sme možno mohli nazvať aj tým pomyselným babylonskou väžou, hej? Hej? čo možno, áno, je len neskutočná vlastne, vlastne realita tá väža, ale tá väža mohla byť práve, kde vznikali tie jazyky práve, práve tento akt, kedy vlastne sa uh, biela rasa narušila tú <laughs> narušila tú, tú Integrita bielej rasy sa narušila. A, áno, ale oni to spôsobili, hej, biela rasa to spôsobila, lebo <kýk> oni boli dominantní aj v, v tomto priestore Eurazijskom, aj v Afrike, v podstate. Uh -huh. Takže, takže máme aj v Afrike jeden. Nie, presne niekde v Strednej Afrike, alebo trošku severnejšie, však je Čáda do, napravo, ano neviem, aká sa africká krajina volá, a tam je vysoký výskyt R1B. Tak. Aj. A tam keď sa pozrieš na keď si zobraziš tí obyvateľov, ako vyzerajú, oni sú novinho kríženci, sú jak mulati, aj kríženci medzi biel, bielovrasou a, a, a čiernou. Beľa modrých Či... očí tam je. Černosy, čiže čiže... bieže modré oči. No. Aj, čiže čiže vlastne. Um... Čiže vlastne tamto niekde začalo a, a v podstate už dneska tvrdí, že ja som nejaký, neviem, tento, hej, ako čistá rasa, ako teraz smerujem k tomu Hitlerovi, to je úplne nezmysel. Hej, to, akože v tomto smere, ako naozaj nie, ale čo je dôležité, a, jazyk, kultúra a toto ide toto s ide nami vlastne od tohoto, od tohoto obdobia tých... 8000 rokov, ako som už to preukázal, aj keď už, jak sa hovorí, sme šmrcnutí inými, inými genami, ale uh, sme to my stále. Uh, sme, vlastne tá Slovánstvo je ako civilizácia, ja to doslova takto hovorím, hej, lebo má to určité, určitú genézu a určitý historický vývoj. A Čiže asi to... takto. A duchovný Dobre. základ. Hlavne, čo áno, som áno, áno. a všetých týchto vecí. E, Oskar, ja si myslím, že by sme to mohli v tejto, v tejto, v tejto časti nejakým spôsobom e, zastaviť. A uh, mám budeme... jeden, oce jeden ocek a Dobre. skončíme presne. Dobre, Aj? tak poďme na ne. Ku kríženiu neolitikov haplov skupiny G, H a I2A s indoeurópskou haploskupinou R1a pravdepodobne dochádzalo len ojedinele. Neprítomnosť IDNA R1a v kostrových nálezoch v období od 6 pred našim letopočtom, teda pred 8 rokmi, do 3 pred našim letopočtom, nie je dôkazom neprítomnosti R1a v oblasti Veľkej Moravy, hej, teda v tom nutrokarpackom priestore. Súčasťou slovenskej kultúry bola totiž kremácia mŕtvych. Tuto tradíciu si napríklad priniesla vetva Slovanov, Venedi, ktorú si hovorili aj Árii, z ruských rovín do Indie. Avšak ako predkladá v svojich prácach Anatolí losov, mužskej slovanskej R1A zodpovedala ženská slovanská mitochondriálna MTDNA haploskupina H. Čiže tu treba rozlišovať to h už ako MTDNA, to znamená ženskú, hej? Nieesto to predcházovistov uh -huh. Hačkov, čo som spomínal. Pritomnosť tejto MTDNA v stredoberskom priestore je vysoká už od objavenia sa prvých kultúr pochádzajúcich z Anatólie. Dokonca MTDNA H dominuje medzi ostatnými subkladmi U, J, T2, HV a K. V tejto súvislosti možno pripomenúť, že v oblasti južných častí Veľkej Moravy sa našli najstaršie európske haploty rodu R1A, datované do približne pred 10 až 9 tisíc rokmi. To znamená 8 až 7 tisíc rokov pred našim letopočtom. Konec kapitoly. Výborne. No to bolo dosť komplikované teraz. Znaď poslucháči no, si to zapisujú a urobia si v tom nejaký taký poriadok, ale samozrejme odporúčam im Netreba si, za, netreba si zapisovať Stačí uh, mať knihu pred sebou knihu, a to, áno, no. áno, áno Pravdivé dejiny Slovenov a Slovanov Od Oskara Svengroša a ja si myslím že spolu s našim výkladom uh, sa dopracujeme ku ešte veľmi zaujímavejším veciam Oskar Ďakujem ti veľmi pekne prednešok. dnešok Budeme sa počuť až o mesiac pretože o dva týždne bude mať reláciu päťobula. Takže ďakujem ti veľmi pekne Zatiaľ. Ďakujem aj ja vám, vážení poslucháči, samozrejme ďakujem za pozornosť. Prajem vám nech sa darí. Samozrejme užívajte ešte leto, prázdninové obdobie a prajem vám prednešok krásnu a ničím nerušenú dobrú noc.